مباحث الله ورسول الحديث حديث محمد بسم الله الرحمن الرحيم کتاب الايمان مباحث الايمان داوی تفسیر شروع فقہ تفصيلات کی عربی ترجمه شیغا معنا لغوی معنا اشریحی مناسبت موابین دی معنا د لوی معنا شخه اختلاف منشري اختلاف دلایل ای او نسبت په موابین دی معنا د شایپ کې ذکر شو دوه بڑا مسره راځي چې ایمان تعلیق د مشیصره استاد مو چې قسم خبره او ضرورت ته موسیقی پخپڑا پخپڑا کتاب کی دیخوا وزیر تعلید کردی کو دولہ سمہ صرف حمین دی پین تیس نمبر باگ دی دولہ سمہ صرف حمین ماسیل دی احتمام دی باب و خوف المیمنی این یحبت عاملو و لا عمیدا خوف المؤمن یحفظ عمله ولا یشرو انسان خوفی یری او شکل اسی او امر کی خوفری قرانی کریم ک اللہ فرمائی ولا تقولن الذین ان یفعلن ظاہر ک غد نا انشاء درشتم آیات کی بل ترطه اعمال بالخواتم دی خواتم ایو اللہ تا معلوم دا موسانی بزکر اغبت دی ترطه دی شده تایاقون دا تعبیرات و خوزه بندی تالیخ بالمشیت بکار دی شایفی و مالک دا هم دا دین اثبت شو په تاریخ بن مشيعه په کار دي مومنين ان شاء الله امامي غزالي په دا راي دا چې دا د سیاحون سری شمالي په تاریخ بن مشيعه کوي لكن إمام أبو حنيف رحم الله حنع بلا أغيرت تيقن سغير في معانياتك بكاذن معانياتك تعليقون نشتي ربنا إننا عمنا فغفل لنا ذنوبنا آل عمان كشفار سماية إِنَّنَا عَمَلْنَا فَإِمَانكِ تَيَقُنْشِ غَلَ ها آمَالكِ احتمال لدينا وإنها لنا ذنوبنا أو صحابونا تعليقنا لدينا قبل ابن الله عليه وسلم یو سړی تی وی چې دا که سمال فاضي نیمو مين ان شاء الله ا سړی نیمو مين ان شاء الله ابن عباس سو تاوي د سموع دې کنه انا مو حقا انا مو من حقا وکلا فرمایو لای حقا وعلیکم المؤمنون حقا دال فارہ سورۃ الانفال کی 10ویں آیت احمدی محمد رحمۃ اللہ یو کتیس نا کولی ژهاتې ان شاء الله ما ان احمد محمد طويل خپل نوم کې هیڅ شک نشته تپلار په موږ نوم کې دې شک نشته زه څنګه چې زه یې انشاء الله زذ عام الله لیکن الله چې راکم نو موږ خو دې نه هغه کی تعليقاته الله وي الله وسم ماكوو نو مسلمین سویته حاجیا 44 نمبر آیات دې د دې وینه احناب د یو انشاء الله ذکر کوون دې استیزادن وتبرکان و اشتحباباً یو اشتتنا ذکر کولی شاکن و ترددن شاکن و ترددن بین ذکر کے البتا اشتحباباً او اشتتنا ذنی ذکر کولیشی بلیو مصرح محل ایمان سے ګلچه دا شانت اختلافه په وای شنو شو ګللې چې ا شوه په دان بدل درځه خټه چې ډیره شنو افیانن فرېږي نو خلک د هڅه کاله او پاتې کې تردوښک پیدا کوي لو کوذن بی علیه الصلوۃ والسلام د حیات او د ممات مسله چې لګي نو خال کو کې دومره جوړه پیدا شه چې د پیغمبر روح مبارک باندې تفسیر کوي به دومره پجو رات شول شي د روح د بدن څخه تعلق کیدا هغه تفسیر کوي چې د روح د بدن څخه د حال محل ده د ځرح مصروف ده روح صراعیت و غدن شید کم کبیلین رای حالا چا را قدر روح من ربی و ماوطیتو من العلم ایلا کلیلاو تاعت سفت دیئی فلو لای ذا بلغت الحلقون وانتو شین اذن تنظرون من اخلاف ویدی ملكم و لای کل لا تفترون چا زر غدن شروع شبور کنش محل کم دیپکم زبانی تاته چې محل ماليني هغه محل پوری ولاستر کې دا محل نه نوي کنه څنګه ته محل مالي تفسیري کې هکې دا غوښته دي مصلک چې اختلاف راځي را ما صدا پدی دیول مالي چې چلش را چې محل دی ما د دماغ دی محل یې ما قرضې So, خلق دې څه تپسې دي کای غنځحنا په دې دی کایلی چې محل دی ما دماغ دې او شواب دې کای دې چې محل دی مان قلب دې شاه شه دایلي دي محمد طاهری قطنیم د شوی دي او به شاه ته وای کدا نسبت نبی دې دي امام ابو حنیفه حکم دیګای چې محل ایمان چره د دماغ دی بلکې فقها خپل شته وي صاحب دې ده په باور چې ناې على الرجل والمرأة بحذاء الصدر وَيَقُومَ الذي يُصُلِّ عَلَى رَجُولُ مَعَرَتَهِ بِالْحَذَائِ الصَّدَرَةِ دُسَرِيهُ تَزَنَعَنَا بَوَجِّنَ عَذَكِرِسِنِ لَبَ مُعَحَاذَاتِهُ لَذِذَا الْبَكَائِذِينِ لأنه موضوع القلب وفيه نور الإيمان أول جل يسريهُ عَتَى قلبة لا لأتي بوخ حل علم معرفة الدماغوية ولمعات خراب في علم رفكي مجانين جدين لديو دماغ خرابي ن شوهید د دې ما هو دلا پماتین کیت کمیشن دی ماهرین دته سو د فلسفي هم په دې باندې کوی دی وای چې د دې ماهوسي او زړه دې چې وی لکه انجن تیرو ټینکی خراب شي انجن په څه باندې چره هغه چره د لون سره تړاو کوي هېره تړاو سره شي هم د تیرو ټینکی سره تړاو شته علي خلکو دا په دې باندې دے د دماغ او به وعلونه د دې لري دا واره نه سپړی کی څلور وعلونه مثلا د تقليدي مان دامی وه مصلدات یو گر ایمان دا مقلید دی یو تقلید شلی ایمان دی که پرده ایمان د مقلید که سی اختلاف نشده یو موتفق مسلمان دی اختلاف کرین و فا تقلیدی ایمان کی اختلاف دی تقلیدی ایمان تقلیدی ایمان دی تاویی جرد دا فلت شعور نه فلت یقین نه برابر شوی خو پای ای لري ایمان دې مشران مؤمنان مسلمانان او مسلماناني نو ایمان په تزيق دې خو په تزيق کې یقین کې خلل را را را را را را را را نې اما اما جری نو دا اما لو په تر باندې په نفسي وسره دایری معنی نوږي دایری شنو تو جمعات معنی البته دوعدی پرې كيف معنی دایری معنی نوږي او دا یو دا حق تو فقره ماته دلا البتات باجي اما دي تهاي پويمان دي حكم دکفر کیي ولا غتغ ما ده چغا توهون ش زی دیش امہ اقرار کرے اقرار باللسان و تجدیق بالقلب دقائق اقرار کامی عرضے چی اقرار باللسان و تجدیق بالقلبی کوئی اقرار نفس معرفت بي او دیو دیه پر نه کای نفس معرفت شته اقرانی شته کو دا مکر حده مجبور رده ری وای نه اقا دی معنی শিকولې څوکې قتلای دي ته مان مکر هوی او خدای دې ما دې فشت دې اقرار نه کوي ای با دین کار نه کوي خدای فرعانی کو فر ده وہ یحدو ویها و ساقنات عنفسهم وہ اګه کله د افات او د وژنې کې ځکه خپلې وې افات مسلمان اپ کو فدکه معرفت نهي تصديق نهي خو یې ښه افاد کړي فدکه معرفت نشته یا فين نشته اقرار دې مان دغه منافق دي کداه ای سراریه فارسی لري کواب نشی بدی تم مومن نشی ګرره اپ اخراز ده پمات بعد کی وی اخار کوي پمات بعد تکي احضل جایزين کی به مومن نه څنګه اخراز پمات بعد احضل جایزين کی کوي د دې مراحله او د زنا دې قوندا دغه تعبیرون دغه شاین دی وی یو ترتا اسلامي خدمات او صفات پی نوبل ترتبه د این دوان او د پادرانو اند شي موي یو کسو واغ دا, دا مور قاف زم مکا او دی عليم د سمه یې یو کسو او هغه د مور پاتس مکو او دی پایری وګړي دا زه راځم چې دا احمد یې دین دې مذب مې او مذهب دې نو او مذهب دې خدمت کوو غن امر حما جوش زم چې کاو دا انا راهب یو ور شو احاده جاينه دا میو میشن دی چې په کې چدي یو خلق دا که ست مستراب دا یې تراب په قصاوو دی نو یې اورېدلې او دا بسم الله تعالی طبغری او تاسوت او د پیریمان دي په دې باندې دركوم دای کرابيو او د شير تراد دي چې د دې ان فرخال کو بده کې ور ډول دي چې ګرام مند ملک حفاظت او اختراق اورو د ماخره په دې راځي نو کوو ډا اسلام پسند خلک دي نه تنافر پیدا کوي عمل کوي قامو او تاسره واسو شو نذيب سيبر ايو خبر رانمان د هغه یاد کوي يې راما مثبتنا پرور دي تناقل کوو جيم مذهبي اعتراضو تنافر دې ته ونې نقل کوو چې دې کې سره شي مذهبي اعتراض راشي مذيب تراب بسنقر شيء، مذيب تراب بذكر اتحاد من لبشه لك، اتحاد وطن، اتحاد من لطن، مذاعي لك، خلق منتخب شيء، عندما نتحدث عن مشيقي جبه علاما مشيقي، این تلام مشرقی دا غانون دیوارا اگر کتاب دیکر دا عین ام تذکر دی شداخویوم ملت دا پک چهارا بس دی شداخویوم دا موسوی دی دا ابراہیم دی دا محمد دی دا گوتمی دی گوتمی چی دی دا دین دعا مشن توایی ڈائیو دے کول غاڑی دیکھن پڑی خبر پیچے دلدے مانکال دے, دے آزد و خراک دے مولانا مدنی رحم اللہ پڑی بانے پیدا مولانا مدنی رحم اللہ مراتب مطعین کرو مراتبی سنگ مطعین کرو چھے مذہبی اختراب دان لشے دے ملی اختراب دان لشے دے لیکن وطن او مملکتی اعتراض دان شهیدہ یو دبر سټاکونه دی فقار مزددا چا خلق دل لیکن ملک دا یو دی خلکو په بل شانتي فرا پیګنده کړوا غدا نایې دې چې می دې ته حال دی غدا یو دی شعلہ قیود وطن په سټری ته حال یو د مملک انګريزانو په او ومن کریم ملکی چې سومراته را سیږي کواین باندې کوم مسلمانان دي په فارسين دي ملکی وطني ته حالوي ملي باندې هو به په واقعي نشار ویل هاجمونو جن دانا درمو دین تین ورنا درد او بن احمد مدني ان بول عجبيس سرو د بر سره مېن ورکې ملت ال وطناس د نړۍ بالا ځای دی چې مولا نامه مدني کې شي ها د نه دانار موزه دین ورنار ته او بند حسن احمد مدني ان چا ولا یبی سرو د بر سره مېن ورکې ملت ال وطناس هغه چې په دې ځای باندې ته نو صادق خطر او سم خامو دا یو طریقہ کاری چې ديني خدمت کړین دي تر څو وي وي دا مذهبي منافرت پیدا کړي زمنګ د ارتقا پر لاره کې رکاوټ دی زمنګ ارتقا پرسه کې مملکتی ترقی کارونکو کې دا رکاوټ دی رازی برک اوتک او یار یا مضا پدمولک تو په من نسو تا کی لا لا مذهب بی نو دمر کې اقرار چینه هغه بر حائل فائتی شیز کله لا مذهب دې کوي یا ور شو کوجه ملی اتحاد وک ملت بی ملت وطن یې نه دیه وی کو په دې کې با مونږه حاضرین صاحب کو دي کې باندې تر پسندیو کو لکه من کې تر آپ پسندي نه په مذہب کې په دین کې هم تر آپ پسندي به کو څنګه تر آپ پسندي به کو لکه څنګه په اسلامی اصول نظر دا فلسفی اصول نیو نی سینام دا دراپ پردیس اسلامی اصول تو چیدی دا دا فلسفی اصول نو گورنانا کوم دغه کار کوي و سی اسلامی اصول او تو چ دینو ان دعانو غندې لري رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شپتی کړه او سمداه شروع دي لیکن د په خفیہ ذرایو باندې شروع دي او پکې دل په ډېری مشکل دي زکه چې څوک په کې نو کړې پیږي هغه هوي مليشه پکې راته کې سبا کوئی او کلکل وای تا تک ملا کړي دا او تا تخص کړي دا چې مولي شمع ترجمه کیا او ستکه تک کړي په یوه مقابله فصل کوي وذا احضر الجائزين <سؤال> كانن دي پر کاربر کي پدي باندي يقين کولي چمرا شمدا دنيا تون تا دي نه چا في علوم السيد سادات انجا او تبع ملت ابراهيم حنيفا و ملت ابراهيم حنيفا او پري بر طرف چ مين ملود او اتحاد مللي دي نام دغه څنګه غونوا او دا چې ده که کار کوي ها خلا خدای چې په ساده گئی کې جون تیري دا وي په ژوند باندې و نو بدی یې لیکن کم کسان چې خبره کوي او مدا په اني کې کوله دا وي جون دې ټنګي آغې ده او طبي او بل <سؤال> نش په کوره څنګه دې برفلتي چې را یې دې بچی چا پیوشي به ما ځونه پیښې پرمې ته دګریږي چې څه کړو کنه ها نیمه خبر دا د عنوان باسکی د عنوان ندرس کتاب دیمان د په او کلا ستر را کې یا کی په مسلمان صحیح را کوي اجر الله در کی کلا سبانې ځان خو کوي د دا تکي او مو دې سلاثه چې کول دې ممردا چې مجما با په دغه عنوان کې ذکر کول درې ممردا چې اه هم سې کول دولرم به دا هم صحید هو با بو اولی چې دا هم صحید پدې دی باندې غرينی اوس ګئے تاسو مجموعه تل حدیث المرفوعه فی بعضی کیف کانن ود و کتاب الایمان مع المقررات نعبد الرحمۃ دتماس یو اتیدی بعد و لحظیه این زلس دا سارا سارا جمع شویدی کنیس و شپک دی دا قالا قالا اینی با ابن اکل دیگو لغا کتاب ال ایمان کے او رئی تا احادیث دی داي تراځ میرا فقره چې بدل وح شي څنګه بدل تدایږي دا پنځل او حال دا دی چې په دل کې خوشبغا حديث او دالسي پنځل شيږي دغه کتاب لمنه ته نجیتا او سګورې را او اساس محمد دای ځا شي او ذکرنا کې دې ما دې حياذنا بے پدیہ حدیث کې 33 حدیث موکاردی دې کوم تابعات او استاذي کاچري دويشتي بدل وح کې اته دي نو ات او شپه چيو دیشتو دې د او په مان کې سوال استی امو سونا چین را موصول نیدی نا عدری دی غیر مقرآ تطلیق دی مسلم و بخاری کچورتر کی اس موافق دی زان بخاری کی صدی صحابہ و آثار دیل لستی دې کې خالد په خپل باندې نه کړل او دا دې دې په عمر ګورو مقررات او جیل نو ثقم دلته ذکر شوه دا چې جیل 1 د صبح 74 پنور دین کې موږ د شنه دی لیکلې هدي دې کوم خلاله او زموږ خدمت په کې را دي خلاص به وي کې مهمه عباب که منگ مجموعات که کرفشو چه مجموعات العباب پده که اکتار اسواب دی داشماره لیشو لیشو لیشو لیشو المسائل موحمه که منگنه دیوی ری چه مجموع مسائلنی موحمه دم ری دی دیوی جنانچه دا موحمه خوز زمان پرزام که موحمه دی پنمست عمر او نور و همی بل بې هغه وي چې مسائل مهم هغه قدان دي نو له دوی نو مونږه د دې وایو نه ساده ځک نک او اوله masala مهم کړي ترکیب دی زیادت دی نقصان دی قول او عمل مینه اليمان دې ترکیب عمره زیاده عمره نقصان عمره قول او عمل عمره طاوس بطانوی چې دا قول به ځانه باغونی کې یا مکړه عمل به ځانه ترکیب باغونه بریزاله کړې وې دي اته باغونه به ځانه لکړې وې د نور خان باغونه به دي کډوی ذکر به چې دا او سلاجیم مجزوم دي عمل چراغې ترکیب ته ذکر راوي ترکیب چراغې زیادت راغې کم شي کې شي زیادتي اچه سمازه نو ساينوي کم شي کې شي به پاغو باب اول نهي صلى الله عليه وسلم صاحب د ذکر قریب بني الاسلام الاکم سين همدا بیدویمو گو رئی باب امور الیمان بی جمکلہ هم لیدان امور الیمان دائی جمکلہ فقلہ بیادت رائے سوال لیسا مباب گو رئی غری قرف رائے تفاظل تاثل غری قرف رائے فارسم باب غوراي فينتابو قام صلاه تو زكات فقرت زيادت زن امور متعدد معلوم شو توبو معلوم صلاه قامت صلاه معلوم شو فقرت اتو زكات معلوم شو ولا سم باب غوراي باب من قال ان الايمان هو العمل غدي عمل دخلت كده لك نلسم باب و مغورای باب و شاو سلام ایسلام داوست قول داخل علی بشاو سلام روسی و باب و بنا ترجمت دا نور دیکر کن خداقو گورای تاسون انتالی سمر باب و گورای تا دیم دا ترکیب از یادتا و قول عمل خیدتا و قدر با خمس من ایمان ادا او خمس من ایمان امیدا 하다 خمس هغه عمل دي اوس په هر که به تاسو د حنفی زورنخ کار کوي خلکو کې یا مرغودي کې اثر نامور شو ویلا چه د حنفی مسلک sahibi تيار او حنفی مسلک سو کوم زبدات ریکه کار کومای چې دا بابونه درا جمع کما معشیبه او خبره ذکر کړی مونږ وداوی چې ماشاله رحمت دا وی دي لکه انت دا بابونه را جمع کا به موږ ثاني غاره د مؤخصه ګورای چې موږ ثاني په غاره ستو دي شری شي چې تصاحو شو یو پی شي چې خلکو هم به دې دا اوز باب قول <سؤال> نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل یوم صلی اللہ علیہ وسلم داما سلی اللہ علیہ وسلم درین باب کرا درین مطلع یوید اسلام افضل دا پرسول اللہ رم باب کی اطاع متاعا من الاسلام دا پر پینتم باب کی من الیمانی حب الی اخیم آئی حب نفسی شفاگم باب کی حب رسول من ایمان دا په ام باب کې حلاوت ایمان دا په باب کې علامه دې مان نعم باب کې بیا په بیعت پی جناب دا کبا روان دا سره سم باب به بیره ترجمه ولر دي پھرار ملل فتن دا په ور سم باب کې اما د قلب من ایمان دا په د رسم کې تفرد په په نه نیفاک دا په مؤتاد د بابن کې د شلم ییستم حیا ایمان نه دا په بینه سم کې تاسو روغایو چې نه کوی څو کوشش ایا من له سم کې او مخ کتابونو ته سم شلمې نشتم دویستم ته مخکله حال لري چې پینځه سم بابو دا مخکله کول سوال مانیفېستولی زک په دانو وایي چې دغه زکه مخته شویلای چا کې دی له سم باب دیږي په رقم سم ده دی له سم دانه په کته دی له سم دي و دې دا مضمون مخه شويري ځکه چې دا په څون په باندې کېدې په دې لسم کې نور بابا نه وې دا په تا باندې دا په شويره حرام دې کا په دې لسم کې دین یو سردياتي استم خو سندې تعمل ما را دې سم احب الدين قطيس خوف المؤمن من المعاصي باپ پینځه مخه موږ راړو تعلیم دی مان از دی خام چتی سی ترغیب تر سیدین تا چاری سی دین شحت کالی سی او دین النساء دا و ستم دا علاوه د و فی باب رحم دسو باب سنت بلا ترجمه دې پرې کې انوان د شریعت څخه بارګري alternator په پته راکو پدې ما فارسی باب قوم لسمو و دې څلصري بلا ترجمه پر باب دې کومه مصالحې په پا هغه مسلمان باندې و بابو نه دې راي چې ماشي وي څنګه چې لای چې نوان ده کتاب نه رسطه چه ذکر کی باب نده ده باب نه کلمه که بسم الله جی کروی کل کتاب نه مخ که ذکر وی پر نخشده کتاب اللہ روان دی د ده هر مبخصرین و ده پشاند صورت ته رسطه بیر باب نه ده پشاند آیاتو ندیده پزام کی دو صورت نه پیرا پتاسمی وی نه ددا مبحسون ایک تدعو پتاسمی وی کلامین کې تاسمی کې کې دا حیوه جماعتاو سمڅه وی دا بیچه کې اتل جماعت الباب ذکر کې نو پونیا درا سمڅه اس کوي اول <سؤال> تجيبهه ده ترجمه البعام او ده مطره جملهو مرتبه مطاينه شهی جديد پوره ترجمه البعام ده ده ده ده ده ده ده ده مطره ترجمه البعام چهه نو غغب مانزله ده او دعویوی محمد راځي موږ چې دین هغه درای دی خداوي دې چا ذکر کوي نو مرا کاوه چې نا ذکر کوي باقول نبي صلى الله عليه وسلم مرا خمس با مزه بیا کو تا او قول مزادله نبي صلى تا دا مرا کاوه دا ترجمه تلواج نه دی یعید او یا قصو بولی دا شری دی کومې بوله ترجمه تلواج دا یو شروع کیږي الله <سؤال> تعالی نزه دی مانن مای معنی دکلي بوله تحين ده ترجمه الباب چکل وشو بو از داغنه دا را بایو چانت خبری فه ترجمه الباب کیوی؟ اول ترجمه الباب رب تدعن محن ده کتاب سرا بید ترجمه الباب اجزا متعین کولو داوی اجزاو پکور که مناصبه تا درهیم دا دا دا داگا اجزاو پوزا حد تزورتو داگا اجزاو زا حد بکی سولورم در ترجمت الباب غرض و مقصد کې دا عبا جکر کول گواری غرض و مقصد در ترجمت الباب امان ده کتاب سرابطه با ایتفادی زایر لب مشکل ده ذکر عنوان کتاب کتاب الامان ده و ترجمت رب که ابو نیل اسلام علا خمسن جکر ده امان خنده دی کرم خبر پوشویتا دا هي یا دانی چې مو ثانی د اسلام تعبیر او صدقه کړه دې چې د په امام کې ایمان او اسلام او تقوا او دینه هدایته ایمان اسلام تقوا دین رهتا دال دا فازي متساوي کوي مترادفونه کومل فازي مقصد یودې د دې وجهنه موصنی فله رحمت او د اسلام تایب اما زاږي د لري ازادي او ګونځلې پامه را هانچین نه موقولون و کینندیم یزيد او انقصو دا د لري بونی الاسلام علا خمشن و قول و فعل و یزید و یا قصو مناشبات بین دائزہ او سلاسہ و کبھل کشتر دیں جوزی اوال چرے پارا ترکیب دیں دکا بونی الاسلام علا خمشن ترکيب راغ هيڅ نه ظاهر نه قول فعل نه را وقولون وفعنون يه ثاني خالص ظاهر دي چې اږي ذون قصو زياده نو سه اور 8000 باندې ها جګار اعظم او تو غارزم مطلب ته نه ماشين خودشي ویلې چګنی في كلام على ولكن بارا محشی نیتاو لیکن ما نوکرانا بی حنیفت و غیریانا دیمان عمل خالب اللسان مانسو مالکاب بالغروب و همشارتون فی حق ایجا علی احرام لگی راج اسم دستی دا ذان نا دخد اطراف کے او ظاہر افرار چگنی موسیلی پری که رب کردی پی محمد وحنی فرح ملا باندی امام ابو حنیفه رحم الله ایمان بسی تو یو خالص اله جنا یوز نو ویا و النفس تزې پیمان وی خدای حسنی عذاب کړی داینی دی دی چې غاده درته امام ابو حنیفه دی خو جواب یې شروع کړو راځي کمنو ترنه حنیفه نباخه دې رې مخالين نه مخ پیدا کړې په ماي بوخاري رات کړي دي په ابو حنيفه باندې او محتج عقله دي ولیکن نبي په وي چې ماي بوخاري چې رات کړي را آیا ته ویري یا زادی مہم مانی مانی او زی تن او تن او زی تل <سؤال> او زیان هاوا حدیثی خدا ماشین کی دی لاکن لاکن لاکن ریویان یکا تی کرا نحنا پر قدیم خیر کی تی نشد او احناد دره صح شید یون ذ دین روح القدره دی دایا او برا تاثسوا آو دیدن تا دیواجن تاثسوا امید چه تاثسو مماخ کی خلاصو بوری او بابونت راجم اکی چه کننم مغراجم اکلا پا خلو تاثسوا پیششوی چه سنگ دی پی مانو بحنی کمانجرات کی سنگ دا مرکا بوئی بدیجه که ده کا شانت وی لکه څنګه چې بدیجه کې د ذکر کړ کړې یاو اره دې دې کړ کړې دي لکه څواله سمباع کې زسکای څواله سامبا په ما چې اعمال ده د بو صحیده خو د حدیث نه کړ کړې ده نار الجنۃ الجنۃ والنار النار سم یا قول اللہ و اخجو من کانا فی خلبیم اصحار و حمبتی من خلدنی من ایمان رشتی روائی آئیان خردل چرینو داؤس بسید دے کمرکاب دے او داؤس پا کم ذکرین من کانا فی خلبیی داؤس پا کم ذکرینو بزان باہنیت سنگرات نکے جب ایمانو باہنیت پا باہنیت رات کے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ان رتق اللهم نعوذ بالله من الله صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ پالہ باندې رخصه څنګه سم یقول لا فيذا فقل للله هذه خصره اوم دې کومې ده بجې تایې خنو نه خوش کتابي خنو نه ها دا احناف و دلائلو سپتہ نلگی احنا کی هغه اغا حشی نقلقی او دا نور خلقی دیمو دا آیاتون و حدیث نقلقی ایدہا حشی دا دا حدیث نلگی دا صدی نبیع بتیس نمبر باب گوری باب زیادت لیمان من اخصانی ہندید ہندید ہندید ہندید ہاں؟ نہی پر برابر ہے اتنا جی کرتے ہیں بل <سؤال> طرح تعبد من النار <سؤال> منق علی لا اله <سؤال> الا اللہ من النار منق علی لا اله الا اللہ من النار منق علی لا اله الا او خیری پرېت راځي روان نو کدانه نور وایته تاسو څه کوید یا تاسو سره دا دونه یا کنه کرا دی بنيل اسلامه 50 دا دونه کرا دی نه زاده مان مان مان مزیت نام هو د مو یزي و ی آدم راغری دا داغ امر راغری لیکې موږ په دې ټوله باندې عمل کوو ته اند مراتب کوو د کوې په دې ټوله عمل کوو ته اند مراتب کوو مونږ راغې ما چې منځ دې زو خو یو خلوز النار نا ها خو شپې قلبی مثال ذره مثال حبه خلل حغیمان تہ پعلامه ته پوان دی په کامله مته پوی حغیمان دی چې په و کې اندی ساحوی فولا ولی حغیمان ته و چا کې تلبوسو تلذذوی حغیمان چې په یمې ما جا باندې دا ول نظر خرفر غریوی ایمان تو زیادت, زیادت کی تفرق شک دیں، ایمان خوب بلی تفاق ضائد کی گی، لیکن ایمان چه منجی من دقو خلود نازی ایمان بشید دیں، داغینا تابیر, تابیر, تابیر کی گی پا مرتبہ محفوظ آبان دیں، تابیر تنبس کی گی، محفوظ آب مرتبہ ایمان، یا هغه ما خو زمات تبع یو الا یلشان هوت معلومه ده هغه د دینان هم پسخات ده یا هغه لا په خپل او کرم باندې ذوب شي فضل او کرم دې عام مخلوته معنی دی والو امام ابوحنی باپره باب کی دیر سبقت لڈیر زیترن خوتعین دا مراتب ہو کئی حیچیو حدیث آغادتا خیطن پریدی پا خلاب دیر نور و نادانو فکوشش کئی ان صد من خران و جاشان و من خران پدې وخت کې دې کده په پا درنګ د څه دې چل دی کی صد خراب په یا من خراب البته رات په مو جيو باندې په یا ميو باندې په ګیلان یو باندې څو کنا څه فارې مانوي څو کنا څه ماړي فاتوي څو کما ساکيت نل به کې دی هیڅ په دې کې نيست دی امام ابو حیفہ کرزی دی باب او قول نبی صلی الله علیه و سلم دین اسلام علا دا حدیث سره مان دی په دی په پورا ته په دی دا دمو سنیدا دا تلا ذکر کړه کړه ماتن حدیث په کلمه مطلب کی ذکر کړي نور ذاتي هو قول <سؤال> نفعل فدي بواسطكما غنا بواسطكما وګور وا بهړ و موام نړو